Tak ako tradične sa konajú prieskumy rôznych agentúr o objektívnosti televízneho spravodajstva. Aj tentokrát agentúra Median.sk uskutočnila prieskum a najobjektívnejším televíznym spravodajstvom podľa verejnosti, teda tá skúmaná vzorka, ktorá bola k dispozícii Medianu, tak na prvom mieste je televízia Joj a nasleduje Markýza. Len tak pre zaujímavosť vzhľadom na tú najobjektívnejšiu informovanosť. Samotná Jojka získala nejakých 19,1 jedna desatina percenta. Televízia Markýza 19 percent. za nimi následuje STVR s 18,9 a TA3 zo so 16,9 desatinami Keď si na to, sa na to pozriete, okolo 19, okolo 18, aký tesný rozdiel. Čiže v podstate buď sú všetky tak mimoriadne objektívne, jedna je najobjektívnejšia, a sú si veľmi podobné v tej objektivite, alebo sú rovnako demagogické, zavádzajúce a propagandistické vzhľadom na obsah informácie, ktoré ponúkajú a v akom duchu ich ponúkajú ako pekne formujú divákov. A to je jedno, či je to Jojka Marky Zajstever. Ten rozdiel je minimálny. To asi aj o niečom vypoveda. Ale rozhodnite sa vy sami, tak ako hovorím na úvod, či je to skutočne o tej ich vyváženosti a objektívnosti, alebo to, že hlásajú propagandu na jedno kopito. Ale poďme k aktualite. Toto je názorná ukážka, ako fungujú médiá? čo vám vlastne vnúciú ako prioritu a kde je skutočný Problém. Je to tragédia, ktorej došlo v Sydney, v Austrálii na pláži Bondy Beach, kde došlo k streľbe. strelba, ktorá si vyžiadala 15 obetí a množstvo zranených, pretože dvaja strelci otec a syn sa rozhodli, že zautočia na židovskú komunitu, Nielen z Austrálie, tam boli aj zo zahraničia, dokonca aj zo Slovenska, ktorí oslovali svoj sviatok Chanuka. Keď sa pozriete na médiá, to je jedno aké, ktoré aspoň či je to u nás, ale aj v zahraničí to platí rovnako. Tragédia, strelba, dvaja strelci, ale čo je najdôležitejšie na tom podľa médií, je to, že jedného z teroristov odzbrojil 43-ročný Ahmed al Ahmed, ktorý pochádzal zo sírskej provincie Idlib, prišiel do Austrálie legálne v roku 2006, ešte pred začiatkom občianskej vojny a v Sydney má obchod s ovoci zeleninou. Hrdina, Netanyahu sa k tomu vyjadroval, Trump sa k tomu vyjadroval, celá Austrália a vyzerá to, že hrdinský moslim, ktorý jedného z tých strelcov, inak tiež moslimov, odzbrojil. No a teraz poďme k tomu samotnému prípadu. Kto strielal a prečo strielal? Utočníci boli dvaja. Said a Navid Akramovi. Jeden 50-ročný ocko a druhý 24-ročný syn Strelali zámerne na Židov počas ich sviatku a snažili sa ich čo najviac zasiahnuť. Otec zahynul, syn je ťažko ranený, ale zatiaľ teda žije. Otec prišiel do Austrálie na študentské vízum v roku 1998. z zakej krajiny, ale hádam, Said Akram nebude asi Švéd, hoci dnes je všetko možné, samozrejme, aj ľudí, ktorých na prvý pohľad nepovažujete za Švedov, sú Švedi, ale samozrejme nebude to ani Inuit a samozrejme, že to nebude ani Rus alebo Poliak. Takže tento Said Akram dostal študentské vízum, tak asi chcel študovať v Austrálii už v 1998. Bol členom streleckého klubu a zbranie vlastnil legálne. Mal povolenie na 6 strelných zbraní, a všetky pri útoku použil. A jeho syn Navid sa v Austrálii narodil. To je ten, ktorý bol pri prestrelke zranený. No a v ich aute sa našli zástavy teroristickej organizácie Islamský štát. To môžeme samozrejme o týchto veciach. Tu sa našiel pás 11. septembra, tu sa našli zase zástavy, ale obaja teda sú moslimovia a je zaujímavé, že keď im Austrália dala tú šancu jednemu študovať, druhý sa tam už vlastne narodil. A mali teda možnosť sa, by som povedal, v rámci multikultúrnych snách, o ktorých nás tu presvedčajú, pochopiť tú spoločnosť, zžiť sa s ňou, keď od 98. a druhý sa tam narodila, vidíte. Boli odhodlaní k násilu, predtým boli na Filipínach, kde údajne vycvičili, alebo teda ich usmernili, islámsky fanatici, a v Austrálii zabíjali. A ak si to zoberieme teda ich motiváciu súvisí samozrejme mm. s dlhoročným konfliktom židov a árabov, konkrétne palestínčanov, momentálne Gaza a podobne, tak ak už boli takíto bojovníci, tak mohli prísť, alebo zrejme by to nebolo také ľahké, ale navštíviť Izrael a bojovať proti izraelským vojakom. Alebo priamo v Gáze bojovať s palestínčanmi proti izraelskej armáde, ale nie oni si vybrali civilistov, ktorých tam teda rozstrieľali. Ale vrátime sa Vrátim sa teda k tej udalosti. Média, ako keby obchádzali takticky, áno, sú to tí dvaja strelc, strelci, samozrejme prišli do Austrálie, mená, tie sú úplne jasné, ale najväčším hrdinom je jeden z tých, ktorých odzbrojil a tam sa zdôrazňuje, že to bol moslim. To, že boli moslimovia strelci, to, že napriek tomu, že v danej spoločnosti, ktorá im dala podmienky, aby sa integrovali, aby tá multikultúrnosť sa prejavila v praxi, čo vieme, je zase len demagogia, pretože sa neprejavuje v mnohých prípadoch, a potom sú tieto takéto násilné akcie, to už nezdôrazňujú, lebo tu by údajne asi vyvolávalo nenávisť, že opäť moslimovia strieľa, lebo to nie je ojedinelé, nie je samotnú Austráliu. Takže na jednej strane hrdinský moslim, to, že, kde sa berie tá ich nenávisť? keď žijú v danej krajine, kde nie je vojna, kde ich nevedú k tomu, aby riešili problémy násilím, ale aby sa kultúry obohacovali, všetko napapierili, te, dá sa povedať liberálne táraniny, ktoré v praxi nefungujú. Žiaľ, že nefungujú, pretože vidíte, ľudia sa zabíjajú a v Austrálii si riešia židovsko arabský problém. Ale potom ďalší faktor, ktorý médiá zdôrazňovali. Na jednej strane hrdina, zachránca, pozitívny moslim, a na druhej strane, Austrália, ktorá má jedny z najprísnejších zákonov o strelných zbraniach na svete a pričom tu dojde k masovej streľbe. Takže ani to nestačí, aby sa zabránilo krvi prelievaniu. A tak austrálsky premiér oznámi, že sa sprísnia zákony, pokiaľ ide o držanie zbraní, zákony o strelných zbraniach a že o tom bude rokovať kabinet. Takže najväčší problém sú zbranie, to je na prvom mieste. Niekto strieľal, prečo strieľal, ale budeme riešiť zákony o zbraniach. Na to sa zamerali médiá a islámsky záchranca. A teraz sa vráťme k tomu, prečo médiá nepíšu o tom podstatnom. A to podstatné je, že imigranti z moslimských krajín sú jednoducho problémom. A to je presne ten mediálny obraz. Je obrazne povedané. Je sto príkladov, alebo 100 prípadov, 3-4 sú pozitívne a 97 je negatívnych. Ale oni budú písať o tých 3-4, o tom jednom záchrancovi. Ale nebudú písať o tom probléme, ktorý predstavuje islamské náboženstvo. A to nie je islamofóbia, čo si myslia potom tie obete, ktoré sú. To, je, to sú fakty, to je realita. Len tak pre zaujímavosť okrem tej stroby, za tých posledných 24 hodín, keď sa diali tieto veci. Troje Američania zabity v Syrii moslimami. Poveďte si, dobre, bojová oblasť, nemajú tam Američania čo hľadať. 12 ľudí zavraždených v Sydney moslimami, 15. Páriž zrušil Vianočné oslavy pre hrozbu, teroristickú hrozbu zo strany, hádajte, koho? Maorov? Inuitov? beduínov Alebo koho? Hinduistov? No nie. Sú ohrozené Vianoce, lebo moslimovia majú na to iný názor. A demagogické médiá budú tvrdiť, ale veď to nie všetci. No nie všetci, veď určite nie všetci. Ale je zaujímavé, že vždy dochádza k takýmto prípadom a moslimská väčšina neprotestuje, neorganizuje pochody, neodsudzuje toto násilie, len tak skryto mlčí. A drvivá väčšina, aj keď to nahlas nepovie, tak má na to určitý názor. Ešte k tomuto, k tým prípadom 5 moslimov zatknutých za plánovanie útoku na nemecký Vianočný trh. Najúspolkovej krajiny Bavorsko. A opäť veľmi zaujímavá zostava. 56-ročný Egyptian, 37-ročný Sýrčan a traja Maročania 22-28-30. Nezáleží na veku, nezáleží, či ste z Egypta, Sýrie, z Maroka. Islamský fanatizmus. Moslimské presvedčenie, že násilím budeme trestať inovercov. A či ide o Vianoce? či ide o útoky na vianočné trhy, či ide o vraždenie na pláži, je problém, ktorý spočíva v nekontrolovanej imigrácii, ani len ilegálnej, aj legálnej už, akí ľudia prichádzajú, z akého prostredia a aké nebezpečenstvo predstavujú. Tie prípady sa neustále opakujú. Opäť. Nemecká policia teraz zadržala 21-ročného, to je čertvá informácia, 21-ročného muža, ktorý plánoval útok v Magdeburgu, spolkovej krajine Sasko-Anhalsko. A vychádza to presne rok potom, ako bol útok na vianočné trhy práve v Magdeburgu. Samozrejme, že 21-ročný, totožnosť prezradená, ale pripravuje sa jeho deportácia z krajiny aké občianstvo má úrady nezverejnili. Ani úrady, ani médiá. Pretože stále budú, stále budú zdôrazňovať, že to vedie k nenávisti. Oni už majú v sebe tú nenávist. To už je jedno, čo napíšete, ale píšte fakty. Kto sú tí ľudia, odkiaľ pochádzajú, čo je ich motivácia. A je zaujímavé, že väčšinou v drvívej väčšine či je to Austrália, či je to Nemecko, či je to ktorákoľvek časť Európy alebo kdekoľvek Vianočné trhy, tá nenávisť prúdi nie od hinduistov, nie od buddhistov, nie od ateistov, hoci aj tam môžu byť určité prípady, ale vždy len zásadne z týchto kruhov, ktoré sa týkajú moslimského náboženstva. Práve pred rokom v Magdeburgu takisto útok na Vianočné trhy 51-ročný saúdsko-arabský lekár. Zase Saudská arabia Preto hovorím, je to úplne jedno, či je to Síria, či je to Pakistan, či je to Egypt, alebo Saudská arabia Vzdielaný človek. 51-ročný saudsko arabský lekár. Zabil 9-ročného chlapca, 5 žien a ďalších viac ako 300 ľudí zranil. Teraz je s ním súdny proces. Za veľkej mediálnej pozornosti práve začal teraz v novembri. Takže tu je problém, na ktorý sa treba zamerať. Nie tárať o islamofóbie, islamofóbii, nie tárať o predsudkoch a písať. A vyťahovať z daného prípadu, ako som spomínal, zbranie sú na vine. Tuto je jeden pozitívny príklad, lebo tiež patril k tejto komunite, ale aké nebezpečenstvo reálne predstavujú. Čo to znamená, akým prípadom dochádza, prečo k ním dochádza a aká je ďalšia perspektíva. Pretože práve médiá ospravedlňovali príchod ďalších a ďalších ilegálnych imigrantov z moslimského prostredia, ktorí ako nás presviečajú, utekajú z vojnových oblastí a zaujímavé, že potom tú vojnu prenášajú tam, kde žijú ľudia v miery a naopak tam dochádza ku konfliktom a tú atmosféru spôsobujú, chystajú sa na ňu a aktívne sa na tom zúčastňujú. Tak to sú teda ako veci na zamyslenie, ale kto by v médiách hlavne v médiách hlavného prúdu, čiže v dezinfo streme, v tzv. Teda, tzv. najobjektívnejších médiách, budú zdôrazňovať podružné záležitosti. Nie to, čo je na tom podstatné. Pretože keby neboli takíto fanatici a oddaní takejto náboženskej viere, tak ani zbranie by neboli taký problém, pokiaľ ide o civilizované a kultúrne krajiny pochopiteľne, a nemuseli by byť ani hrdinovia, ktorí musia niekomu vytrhnúť zbraň z rúk. A nie sú to špecifické prípady, ale sa pravidelne opakujú, len pribúda množstvo obetí. Ale keď už sme teda pri Vianociach, útokoch na Vianočné trhy, a súvisí to teda s Vianocami a s rôznymi sviatkami, opäť paradoxne, prečo nie sú zátarasy pred Mešitami? Keď už, ale pred, na Vianočných trhoch. To je tu agresívny Prečo nevidíme útoky počas ramadánu? Keď tam možno nejakí ojedineli, ale ako môžeme to zmapovať štatisticky, koľko je takých a takých. Kto kazí ich sviatky? Kto útočí na ich sviatky? A v ktorejkoľvek časti sveta sú. Či je to Čína, či je to Bangladeš, ktorákoľvek časť, kde sú, alebo India, hinduisti, moslimovia. Vždy a zásadne je násilnícky a nábožensko-fanatický problém, a to nehovoriac o Blízkom východe, a problematiku Izraela. A všetko toto násilie sa prenáša do jednotlivých krajín, kde prichádzajú ľudia odtiaľ, ale médiá mlčia, pretože podľa nich toto nie je to. To nie je zásadný problém. Problém je údajne niekde inde. Názorným príkladom je Austrália, čo z toho teda média, čo si z toho odniesli a čo nám vnúciujú. Ale vrátim sa teda k Vianociam. Nepriamo to tiež súvisí, pretože tie isté médiá, ktoré nás tu zahlcujú, tou ústretovosťou voči ilegálnym imigrantom aj legálnym imigrantom z tých nebezpečných častí sveta, kde sa presadzuje násilie a náboženský fanatizmus. Takže je rozdiel, z akej krajiny prichádzajú imigranti. A tí, ktorí nás krmia týmto, touto multikultúrnosťou a to dá sa povedať, rečami o tom, ako to zvládneme, svojho času Merkelová čo tárala nielen Nemecko, ale v rámci celej Európy. A médiá prikyvovali samozrejme a vyzdvihovali ju, aká je to úžasná politička. Tak tie isté médiá nám neustále pripomínajú u nás na našej domácej scéne, čo to bola za hrôza v predchádzajúcom režime a teraz, aký krásny nový svet a sladký život žijeme. Nejde o to, čo bolo negatívne v minulosti, ale tie príklady, ktoré oni uvádzajú, napríklad, to je vždy aj v súvislosti s Vianocami, prídu žumpalisti a prestitúti s tým porovnávaním, čo stálo v minulom režime, ktorý tovar, koľko stál, koľko sme na ňo museli pracovať a teraz, aké je to úžasné, že ten tovar nie je taký drahý, nemusíme toľko hodín na to pracovať, tak držte hubu a krok, pretože ten systém je úžasný. Možno pre tých žumpalistov a prestitutov, ktorí, tu, ktorí to píšu. Ale v súvislosti aj s, tý, s tými nešťastnými udalostiami, o ktorých som spomínal, Vianočné stromčeky, tak nás informujú slovenskí žumpalisti, alebo dá sa povedať žumpalisti na Slovensku, lebo slovenský tomu asi nezodpovedá. aké to bolo hrozné s vianočnými stromčekmi sa socialistického režimu, pretože boli nedostatkovým tovarom, kupovali sa len na vybraných miestach. Ale dnes, dnes ich dostanete v supermarketoch, na trhoch, či dokonca online. Spomínajú prípad v 81. v Prahe, dobová reportáž, vždy si niečo môžete vytiahnuť a na základe toho vybudovať určitú svoju mediálnu rozpravočku, ktorá sice vychádza z faktov, áno, ta udalosť sa stala, ale o nie je zo všeobecňa. Dobová reportáž Československej televízie z 81. v Prahe na Vianočné, na Vianočné stromčeky sa v hlavnom meste čakali hodiny na... Otakarovej ulici. Ľudia stali v radoch aj niekoľko hodín, aby si domov odnesli Smrek či Borovicu. Mnohí ľudia v tom čase okrem Prahy a Otakarovej ulice tento problém nemali, ale dajme tomu tento prípad. A problémom bol zlý plán, pretože lesná správa obmedzila predaj stromčekov, do obchodov sa dostalo len minimum kusov a tak ďalej. Potom sa zvážali síce stromčeky z celých Čiech, ale že tá situácia bola taká a taká. A, ča, a už to hneď spoja s tým, že čakanie v dlhých radoch, už to máme na Vianočné stromčeky, a to bol fenomen doby. Nie, že by neboláno, ľudia čakávali v radoch, bol nedostatkový tovar, a už sa spomínajú. Televízor, banány a najnovšie stromčeky. Tá teória s banánmi, to je, to je permanentne. Pomaranče banány boli len vtedy a vtedy, dnes sa môžete nimi napchávať 24 hodín denne, kto na to má samozrejme celý rok, a v tom je úžasný ten systém. To je to najdôležitejšie. Čo treba vypichnúť a vyťahnuť a porovnať, pokiaľ ide uh, o systémy. Dobre, u nás ešte tá tá situácia ako v západnej Európe nie je našťastie, pretože keby záviselo od žumpalistov a od dezinfo streamu, tak už by sme tu mali tiež no-go-zóny a s otvorenou náručou vítali všetkých tých saídov a podobných, aby nás tu obohacovali. Takže nie, my už teraz nemáme problémy s vianočnými stromčekmi, ale tam na západe, ktorí tak obdivujú, tam majú problémy, ako som spomínal, že už musia mať zátarasy na vianočných troch. Takže, kam to až dospeje, keď budú neustále... Áno, vidíte v Bruseli a podobne útoky na vianočné trhy na Bethlehemi. Takže áno, stromčeky máte, môžete si aj 5 objednať domov, ale pri tomto uvažovaní multikulty degenerovanej Európskej únie budú potom už tajné Vianoce? Aby ste náhodou nenaštvali moslimov na uliciach? Alebo nebudú stromčeky radšej žiadne na námestiach? Ani vianočné trhy, aby sme neurážali Allaha? Poviete si, a to je prehnané. No, prehnané to je, samozrejme. Ale ak by sa k moci dostali tí, ktorí túžia po týchto multikulty zmenách a po tzv. liberálnej degenerácii, čo skôr pripomína ako pod vplyvom LSD, liberálno-stupidnej demokracie, tak tá situácia sa môže náramne a rýchlo priblížiť. Stačia odstrašujúce príklady zo Západu, ktorý nám má byť vzorom. A znovu podotýkam, lebo určite sa nájdú mudrlanti, ktorí hneď povedia. A čo má byť Rusko vzorom? Nemusíte mať žiadne vzory. Tie, ktoré nestoja za to, nie sú vzormi. A tie vzory nemusia byť ani z východu, ani zo západu. Stačí používať svoj vlastný zdravý rozum a hľadať vzory tam, ktoré sú nasledovania hodné. Po skladbe pokračujeme v mediálnom wrestlingu. poslucháči, relácia mediálny wrestling. Takže pomaranče banány, pokiaľ ide o predchádzajúci režim a pokiaľ ide o dnešný systém, máme za sebou aj s vianočnými stromčekmi. určitá forma forma propagandie, demagógie tu vždy bola. Len stačí sa nad tým zamyslieť, prečo ju kto kedy vyťahuje a na čo ju potrebuje a prečo čo obhajuje bez toho, aby bol človek oddaný jednému alebo druhému systému. Ale máme tu práve týchto propagandistov, ktorí boli aj v minulom režime, ktorí sú aj dnes. Takisto mali plné ústa fráz. No a máme tu hviezdičky súčasnej mediálnej scény, ktoré hovoria o spravodajstve, o cenzúre. No medzi nich patrí Michal Kovačič, známa to postava z Markízy, predtým aj zo Slovenskej televízie, moderátor, ktorý už dnes má teda vlastný informačný zdroj, 360, ale. Aktuálne je to tým, že je na Bratislavskom mestskom súde, kde sa súdi v prípade neoprávneného prepustenia z práce a hovorí o zásahu do spravodajstva, varuje pred cenzúrou, urbanizáciou markízy, pretože Orban je to, to, to strašidlo, ktoré má tá, týchto objektívnych v úvodzovkách, objektívnych žumpalistov, takže tento termín sa používa. Ako keby Pričom Kovačič je názorným príkladom, že slúžil v jednotlivých televíziách. Takisto, keď bola svojím spôsobom autocenzúra, ale mu to vyhovovalo, pretože vedenie malo rovnaké názory ako on. Tí iní, ktorí pociťovali tú cenzúru, nemali šancu. Ale keďže jemu, či už vedenie STV slovenskej televízie alebo RTVS alebo vedenie markízy svojho času vyhovalo, tak sa tým netrápil. Považoval to za objektívne, pretože v mnohých prípadoch sú práve títo žumpalisti presvedčení, že ten ich názor je objektívny a správny a to isté. Si má myslieť divák alebo poslucháč alebo čitatel zásahy do spravodajstva. No vždy boli zásahy do spravodajstva v mene toho, kto ovládal dané médium. Či to bol súkromný vlastník alebo politické pozadie v danej verejnoprávnej inštitúcii. Jeho televízia prepustila Michala Kovačiča, pretože podľa vedenia markízy v živom vysielaní zneužil vysielací priestor. A vyhodili ho, ako čím sa obahujú, napriek tomu, že bol predsedom odborov a takýto krok zákon zakazuje. No odborárom sa stal, až keď jemu išlo o jeho pozíciu a jeho miestečko a jeho príjem. Predtým ho odbory netrápili v iných inštitúciách, ani v nich nepôsobil. Využil, áno, vo vysielacom priestore, nie je to jeho súkromná stanica, že je určitý tlak majiteľov. Áno, vždy bol určitý tlak majiteľov. Určité rozhodnutia ševredaktora, jeho zástupcu, vedúcich vydanie. Ale keďže Kováčič bol s tými ľuďmi na jednej názorovej vlne, liberálno-demokratickej, alebo ako používam ja teraz termín nový LSD, lebo je to ako droga, oni sa aj tak správajú ako pod vplyvom drogy liberálno-stupidnej demokracie, tak nepociťoval tieto zásahy. A zásahy voči iným boli ukradnuté. Lenže keď ide o jeho pozíciu, tak je bojovníkom proti urbanizácii a je bojovníkom za slobodu spravodajstva a bez zásahov. No, skutočnosť je taká, že Markíza, ide o samotnú Markízu. Toto je len panáčik, ktorý sa ocitol v tom dianí, získal o sebe presvedčenie, že je nositeľom informácií pre verejnosť, bez ktorých sa verejnosť nezaobíde, ani bez jeho komentárov, ani bez jeho otázok, ale veď má vlastný projekt. Takže je v slobodnej spoločnosti. Môže si vysielať, akurát nie je v Markýze. Možno je rozdiel v prímoch. Hoci na začiatok dostal 600 tisíc, vyzbierali sa v občania na tento projekt, Takže prostriedky tam sú. Keď ponúka kvalitné spravodajstvo, komentáre a rozhovory, tak prostriedky budú plynúť, lebo ľudia budú nadšene financovať, alebo niekto iný to bude financovať. Takže aký problém? Ale v čom, v čom to spočíva? Že bol v Markize populárnejší, alebo bolo tam viac peňazí? Alebo skutočne ide o princípy, keď sa pozrieme len na Markízu, Markiza patrila spoločnosti CMI, ináč Ronald Lauder vplyvný sionistický magnát, ktorý tieto televízie mal v strednej a východnej Európe, jednou z nich bola aj markíza Nova a tak ďalej, no ale e, Loder už, CMI nevlastnia Markizu a patrí skupine PPF Petra Kellnera, čiže po jeho smrti to už prevzala manželka Renata a tento prvý privatizačný fond, ktorý teda e, ovládol Markízu odštartoval zmeny, áno Vymenili riaditeľa, to sa vždy deje, vymenili riaditeľa a dosadili nového. Matiasa setelého vymenili za Petra Gažika, ktorý šéfoval v spoločnostiach, ktoré patrili po Česku PPF, Petra Kellnera toho času, vedie manželka. Vymenili aj šéfa spravodajstva a publicistiky, Henricha Krejču. Nastúpil iný človek, ktorý pôsobil v českej televízii nova. Takto sa to dialo, aj vo verejnoprávnej televízii prichádzali noví riaditeľi prichádzali noví šéfovia spravodajstva so svojimi predstavami a keď sa nezhodli s týmito ľuďmi, ktorí tam pracujú, no tak tí ľudia sa buď ocitli na vedľajšej koľaji alebo museli odísť. To si v Markize nedokázali predstaviť, pretože predstavovali jeden ideologický celok, ktorý sa so sebou ťahal napríklad aj do STV. No ale zrazu, keď im odišli, ich spriateľené šéfstvo, redaktori spravodajstva, začali hovoriť o zásahu do obsahu, aký predtým určite žiadne neboli. Samozrejme. A že sa vyvíja tlak na nekritické pristupovanie ku koaličným politikom v spravodajstve. Môže byť, čo by nie. Ten charakter vysielania je iný. Ale o akom nekritickom pristupovaní v súvislosti s Markízou môžeme hovoriť, keď sa dostal k moci Rusko, ako sa správala Markiza v súvislosti s jeho stranou, áno. Ako vyrábala Ruska za ministra. Ako vyrábala prezidenta Šustera. Tam bol aký kritický prístup. Predtým SDK, potom zase iné plány. A tendenčne, aká, aká nekritická bola napríklad prezidentke Čaputovej. Aká kritická bola k Matovičovi, Odorovi, Hegerovi, vtedy neprisluhovali počas covidovej pandémie. akí kritickí boli, kedy, kedy boli kritickí k takej Ukrajine, k oligarchom, ku korupcii a tak ďalej. Nie, kritickí boli k Putinovi, samozrejme, ale k ukrokomandantovi, kokainovému však k tomu nikdy kritickí neboli. Takže vždy boli k niekomu kritickí a k niekomu nekritickí podľa toho, ako im to politicky vyhovovalo. Takže o čom tu rozprávajú, o akej objektívnosti, o akých zásahoch do obsahu, boli tak poslušní žurnalisti, že neboli potrebné zásahy. Pretože ten vedúci vydania, ktorých poslal do terénu alebo ku ktorému prišli s témami, ktoré budú vysielať, uvažovali všetci rovnako. A podľa toho teda pristupovali, či to boli medzinárodné konflikty, či to bolo dianie na eh, mediálnej, teda na domácej, vnútropolitickej scéne. No a zrazu nastala iná situácia. Áno, prišlo nové vedenie, má iné predstavy, používa iné metódy ovplyvňovania, tak ako vždy boli metódy ovplyvňovania, samozrejme. No a prekáža im, že najviditeľšou, najviditeľnejšou zmenou v spravodajstve je odsúvanie politických reportáží v rámci riadenia správ. Radenia správ. Lebo televízia, samozrejme, že tí, ktorí tam rozhodujú riadia reportáže vo večerných správach podľa dôležitosti a radia ich kedy ktorá zaznia, ale s tým sa vždy manipulovalo. To, že sú politické témy sa dnes nevysielajú ako prvé, ale sú odsúvané niekde že medzi 20 a 30 minútu vysielania, keď krivka pozornosti diváka klesa to vypovedá o súčasnom vedení Markízy, ale každé vedenie aj predchádzajúce, ako hovorím či to bol Rusko, či to bol Setele, alebo Búza a podobne, ktorí tam pôsobili predtým. Mika a podobne, tak tiež mali svoje zámeria a takisto radili správy, ktoré oni uznali za dôležité kritiku, kde dávali kritické príspevky, kde dávali ústretové podľa dĺžky, podľa zaradenia. Oni takisto poznali tú metódu, kedy už klesá pozornosť diváka, kedy čo zaradiť, na koho zaútočiť, koho politicky topiť a koho politicky vyzdvihovať. To robí za od svojho začiatku. Takže nejaké prieskumy o objektívnosti, tak to skutočne môže. Môže byť, Podal by som, vtipné pre toho, kto reálne sleduje a uvažuje pri televíznom spravodajstve, ale je to tragické pre tých, ktorí tomu veria. Toľko pokiaľ ide o... Kovačiča a vôbec redaktorov Markízy, ktorí sa začali kriticky vyjadrovať, pretože zrazu sa zmenilo vedenie a malo iné požiadavky. Nemalo by to tak byť, áno, samozrejme, hlavne vo verejnoprávnej inštitúcii, že by mali platiť určité princípy, alebo dajme tomu v žurnalistike. Ale v žurnalistike a to, čo predvádzajú médiá hlavného prúdu, je už dávno žumpalistika. Takže môžu hovoriť o nejakých princípoch, ale v podstate je to len o tom, že sú oddaní určitému ideologickému smeru, určitej názorovej koncepcii a niektoré politické kruhy sú im veľmi blízke srdcu a podľa toho informujú. čest výnimkam, samozrejme. A máme tu ďalšie do partičky. Novinár Rasto Iliev. Tragédia po desiatich rokoch končí v teatri. Možno niekomu bude chýbať, možno nie, ale moderátor a No, novinár, žumpalista Rasto Iliev, náhle končí v televízii teatri ako tvrdí, vedenie ho ani neinformovalo, bez predchádzajúceho upozornenia ho prepustilo. A tvrdí teda, že no a čo? Pohár trpezlivosti pretiekol a bude sa môcť slobodne venovať Instagramu a moderovaniu mojich, jeho, projektov, mojich, nie, jeho projektov, keď sa vyjadril na sociálnych sieťach, tak fajn, dostal slobodu. Konečne sa môže naplnovenovať Instagramu a mať svoje projekty. Populárny bol tým, že prišiel s coming outom, LGBT a podobne. Ako to zaujíma? Jeho súkromný sexuálny život. Odvtedy je taká osoba nedotknutelná, je vyvolená, nekritizovateľná a v duchu svojej ideológie potom kádruje politikov, ktorý mu vyhovujú, ktorú nie, ktorý nie útočí na nich, to je tá objektívna samozrejme. Lebo to berie zo svojho pohľadu. Ale to nevodí tak, nech robí hovorcu LGBTI, alebo teda nech robí prevádzkara v nejakom gej klube. Žiaden problém je vo svojej komunite, nemusí s nikým prichádzať do konfliktu, ale v rámci, no tak teatrí neverej, televízia, ale spravodajská televízia, a tam podsúvať svoje názory a ventilovať si svoju priazeň, respektíve nepriazeň k politikom, no tak dnes už má tu možnosť na ako sa, Instagrame. Ako sa vyjadril? Podľa neho bola poslednou kvapkou verejná kritika poslanca Tibora Gašpara, ktorý v jednej diskusii označil Ilieva a Moniku Tódovú za jednoznačne ideologicky zameraných moderátorov si vám byť, Tibor Gašparov môže byť ukradnutý, že je poslancom, že za akú stranu je a aký je jeho názor. To tvrdenie samotné. Už je to na hlavu postavené, kto to povedal. Nie je dôležité, kto to povedal. Je dôležité, či to platí, čo povedal. A to, že Tódova a Iliev sú ideologicky zameraní moderátori, to platí. Nech by to povedal predseda okresného súdu alebo, ja neviem, vedúci dielne nejakej alebo bežný divák, ktorý roky, roku cez sleduje televízne spravodajstvo na rôznych televíznych kanalizáciách. Áno, oni sú ideologicky zameraní moderátori, to platí. Iliev teda tvrdí, že sa ho vedenie teatry pokúšalo zbaviť už pred rokom. No tak toto býva, áno, keď ste nepohodlní, tak sa vás vedenie snaží zbaviť. No keď na vás nič nenájde, no tak vás aspoň ekonomicky otravuje, dáva vám úlohy, ktoré nie sú pre vás dôstojné, respektíve kde môžu nastať určité problémy, hľadá, kde ste všade zlyhali, pričom pri iných vyvolených sa aj zlyhania ospravedlňa. tak to robí vedenie. To je jedno, v akom televíznom kanáli alebo v akom mediálnom zdroji. Bohužiaľ, tak sú ľudia nastavení. No a ako sa na záver vyjadril, že problémom bola jeho verejná aktivita. A že mu telev vedenie televízie dávalo ultimátum. Instagram alebo teatry. Tak si vybral. No, tak Je dobré, že si vybral. Vybral si slobodne, rozhodol sa pre sociálne siete a tam možno bude mať bombastický úspech. ta nemusí chýbať. Tragédia je, by som povedal, v tom, že keď takí ako Kovačič alebo Iliev budú hovoriť o nejakých princípoch, pretože sa to týka ich pozícií. im princípy uplatňované voči iným ľuďom, ktorí mali odlišný názor, a nezdieľali ich politické nadšenie pre niektorých politikov a politické strany a hnutia, to im neprekážalo. Ale keď sa to týka ich, tak to je zrazu útok na slobodu. A to je vizitka súčasných žumpalistov na Slovensku. Aj v prípade týchto televíznych hviezdičiek. Po skladbe sa pozrieme, čo sa to stalo s Arpádom Šoltésom. Je rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo zpívali, dnes nadělali zrádce. A všechno pravdu spívali, dnes nadělali z Demokracie prospívá bez nás za pragmaticky. Brblá spolu upíva. jak brbali z medicky. nám slíbil nebesá, a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa Za dvě, tři, za tři pětky My nakrvíme Forbesa, za za dvětši, za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám kot i Valda. Spastíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelináštým šmejdem. Pod třechou jedný parta je, se ukorytá, sejdem. Pod třechou jedný párta je, se ukorytá, sejdem. Demokracie panuje, od aše pohumené. Samet i v vpánuje a zuby vylomené, dali nám nové postroje a ač nás chomou pálí, my zaujímáme postoje na místo, abychom stáli. Zaujímáme postoje na místo, abychom stáli. Demokracie dozráva do žaludečných ředú. Bez poctivosti, bez práva a taky bez ohledu. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu. Že místo srdce břichoma a místo duše tlamu. Že místo srdce tlamu má a místo duše tlamu. Že místo srdce břichoma a místo duše, a místo duše, a místo duše tlamu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináč Jarek Nohavica nám zaspieval Krylov text, ktorý je stále platný od 90 rokov a nič sa na tom nezmenilo. No ale ulicu Karla Kryla nebudeme mať, budeme mať ulice Havla a Lavičky Havla a podobne a realite oveľa viac zodpoveda to, čo spieval Karel Kryl, ako to, čo po sebe zanechal Václav Havel. No to je vlastne realita. A jeho noh sledí na Slovensku. Ale vraťme sa k mediálnemu wrestlingu, lebo tam práve sme a Prestituti na Slovensku a žumpalisti sú práve ideologicky nadšení odkazom práve tohto človeka, ktorý bol prezidentom a celá tá klika okolo neho a ich spriaznenci na Slovensku, ktorí vytvorili súčasný systém. Opäť pozornujem, to nie je na ospravedlnenie iných systémov, ale to, že nám tu prezentujú systém súčasný ako dokonalosť, to je jedno, kto je pri vláde, či davica pravica. Bavíme sa o tom smerovaní od 90. rokov v rámci celej strednej a východnej Európy a budú nás presvedčať, že je to ten, ten správny raj, v ktorom máme byť a kam máme smerovať. Ale vrátim sa k tomu, čo som spomínal, čo sa to stalo s Arpádom Šoltésom. Novinár, ten termín novinár mi ťažko znie v prípade týchto ľudí, žumpalista starpa Šoltés, ktorý sa pravidelne prejavoval nenávisnými vyjadreniami k Slovensku, k Rusku, k slovanským národom, ale nič negatívne nevidel na západnom fronte, teda na západných krajinách v Izraeli a podobne. Takže plnil si svoju ideologickú úlohu a plnil si ju tak, že svojimi vulgárnymi vyjadreniami to bolo na honomede rasy národa a presvedčenia. Ale viete, slovenský národ môžete hanobiť aj určité národy, tak ako sa on vyjadroval o Srboch, Rusoch a podobne, pretože tie ostatné sú dokonalé a na takých ľudí sa zrejme paragrafy nevzťahujú. No ale tento novinár Arpa Čolte zrazu otočil a nedávno minule nám to aj jeden posluchač písal a nazval ho všikovne Arpad Bardy, Arpad Čoltes, nazval PS, pre niektorých progresívne Slovensko, pre niektorých perverzná sekta alebo perverzní súdruhovia, nazval marketingovým projektom a prirovnal ho k prázdnej fľaši s peknou etiketou. Čistý, povrchný marketing bez akéhokoľvek reálneho obsahu. Takéto tvrdé slova od žumpalistu, ktorý pôsobil sme v aktualitách, v Jojke a všade kade. No a ešte sa teda vyjadril ešte tvrdšie, samozrejme, že Šimečka sa teraz do tejto prázdnej fľaše speknovety kletov ešte aj vymočil. No. Tvrde slova, čo sa mu v hlave, to som aj ja minule hovoril, neviem, čo sa tomu žumpalistovi ako dospel k takémuto názoru, pretože dnes e, nežije na Slovensku, ale veď online môžete žiť, kde chcete a pokračuje vo svojich výlevoch. No ale okamžite ho vlastní začali pranierovať a hádzať cez palubu Radko Mačuha, prémiový bloger SME. A keď to nerobí redakcia, tak sa pekne zaštití blogerom. To nie je my, to bloger, ale opäť rovnaký ideologický tábor. Kto je Radko Mačuha, nemusíte čítať, o môžete keď chcete, jeho blogy v denníku SME.sk, ale stačí jedna jeho veta, citát prezidentka Zuzana Čaputová podporuje aj svojich kritikov robí Slovensku vo svete dobrú reklamu, preto vám ďakujem pani prezidentka tým je povedané všetko, nebolo to o Godvaldovi bolo to o Čaputovej, ale jednoducho oddanosť až po hrob, no a zrazu čo tento, čo tento Šolte spôsobil, tak Pačuha sa pustil do Šoltesa sa hovorí o tom, že čo to má znamenať Veď Šimečka len chcel osloviť maďarsku menšinu bez, teda cez otváranie Benešových e, dekrétov, pretože to bol ten problém, čo si aj test všimol, ale úžasné niektoré definície, keď premiový bloger denníka SME napíše, že Šimečka je čistý ako moč batoľaťa. Neuveriteľné uvahy, naražal na to, čo zase Šolte zovoril o tej flaši, ale tak takéto nevyniatko, pretože tento úžasný politik z tohto rodinného klanu, ktorý vždy prinášal Slovensku len prosperitu a šťastie a pochopenie, prišiel z dobre platenej pozície pod predsedu Európarlamentu, aby prišiel poraziť Fica, a upevnil tak pozíciu Slovenska v Európskej únii. A že v tom je Šimečka skutočný vlastenec, pretože perverzná sekta PS si nepotrpí na slovenskom nacionalizme, ale podporuje občianskú spoločnosť. No a hneď aj naznačil, o čo ide, pretože maďarská menšina tvorí 7% volebných hlasov. No a získanie týchto voličov môže byť vo voľbách veľkým prínosom. A práve preto by si mal Šoltes už ho nazývajú emigrantom, nie, pretože pôsobí v Českej republike, neviem, či priamo v Prahe, ale už mu vyčítajú, že emigrant šoltes by si mal uvedomiť, čo vypúšťa, pretože ako novinár je mienkotvorný. Áno, oni si veľmi dobre uvedomujú, akú úlohu majú médiá a preto ich chcú mať pod kontrolou a preto chcú v nich mať jeden názor a sociálne siete zlikvidovať, aby bola len ich mienka. A vyčítajú Šoltésovi, že sa stal miláčikom dezinfovebov, a stal sa súčasťou, a teraz to príde, tá ich definícia, neviem, koho je Miláčikom, určite nie je Miláčikom tejto relácie, ani mojim Miláčikom môže hovoriť, čo chce. Opäť, áno, že to povedal Arpa Čoltes, to je vedľajšie, ale to, čo na, ako definoval PS, s tým môžeme súhlasiť až na tie vulgarizmy ohľadne vyprázňovania sa a podobne, to už asi mô skutočne už prasklí mu nervy, ale... E aby sa on stal Miláčikom, to asi ťažko. Len konštatovali rôzne informačné zdroje, že aha, čo to Žoltés povedal. No ale podľa Mačuhu a teda no, premiového blogera stal sa súčasťou usadeniny plochozemcov, komunistov, neonacistov a antivaxerov. Keď nemáte názor, ako denník sme, keď nemáte názor, ako mačuha, ak nemáte názor, ako perverzná sekta, vy nemôžete byť nič iné, len plochozemec, komunista, neonacista, antivaxer. Úplne jednoduché. Úplne jednoduché, to je ich spôsob uvažovania. Nemusíme to analyzovať, to o niečom vypovedá. A pokiaľ ide o verejnoprávnosť, tak odohráva sa nám taká dráma v Litve členská krajina Európskej únie, ktorá bojuje o nezávislosť verejnoprávnych médií. V uliciach Vilnu sú tisíce ľudí, protestujú proti vládnej koalícii, pretože chce zmeniť financovanie a riadenie stanice LRT, čiže verejnoprávnej litovskej televízie a rozhlasu. Pretože to by mohlo ohroziť slobodu médií. A konštatuje agentúra AFP, že verejnoprávne médiá sú v mnohých krajinách EÚ, pod politickým a finančným tlakom zo strany vlád, ktoré sa snažia zvýšiť kontrolu, a to aj tým, že manipulujú so štruktúrami riadenia a ovplyvňujú redakčné spravodajstvo. Ja som sa len teda zamyslel, neviem, ako vy, v mnohých krajinách EÚ no to snad nie. My vieme, že len najhoršie je Maďarsko a Slovensko. V akých mnohých krajinách? Škoda, že agentúra AFP, ktorá tak často preberajú žumpalisti informácie, nevymenovala viac takých krajín, pretože áno, Verejnoprávne médiá vždy boli pod politickým tlakom a pod finančným tlakom. Nech boli pri moci či radičové, či dzurindisti, či mečiára, či fico, alebo ktokoľvek. A snažili sa zvyšiť kontrolu, áno. A ovplyvňujú aj riadenie a ovplyvňujú redakčné spravodajstvo tak, ako všetky tie proliberálne verejnoprávne televízie, ktoré sa kláňajú Bruselu a ich agende. Len niektorí to robia taktickejšie, niektorí menej. Ušlo mi len teda tá informácia, že koľko je tých mnoho krajín EU, lebo potom je to už EU veľmi zle, pokiaľ nejde len o Slovensko a Maďarsko, je to mnoho krajín. To som sa nedozvedel, ale ide o Litvu. Škrty v rozpočte a zmrazenie rozpočtov vlastne nutia siahať aj na televíziu. Ale oni tvrdia moment, ale my potom nemôžeme fungovať nezávisle. Čiže tí, ktorí sú už teraz pri moci v televízii a majú prostriedky, no tak tí by tam najradšej boli doživotne, veď to poznáme. To každý na, riaditeľná rieka, keď odchádza a každé vedenie. A rozhodovať o týchto peniažkoch. No ale teraz Litovská vládna koalícia a v parlamente schválila zmrazenie rozpočtu LRT, čo je verejnoprávnej televízie a rozhlasu, až do roku 2028. No deje sa to, že očakávali, že budú mať 88 miliónov na no budú mať 79 miliónov. A takisto, že rada LRT tak ako je rada televízna môže odvolať generálneho riaditeľa už nad polovičnou väčšinou členov na miesto dvojtretinovej väčšiny. A tak sú ľudia v uliciach a protestujú pretože to nie je v súlade s evropským zákonom o slobode médií s pluralitou a nezávislosťou médií a tak ďalej a tak ďalej a hľadajú aj či to nie je protiústavné. No súčasná riaditeľka, samozrejme, že sa bráni, pretože to sú dobré pozície, dobré peniažky a najlepšie je, že tá súčasná riaditeľka Monika Budrienová tá tvrdí, že tu bude ohrozená sloboda médií, alebo keď tam nebude ona, tak bude sloboda ohrozená. To je presne to, čo Iliev, Kováčič, Rôzny, Machaj a tak ďalej predchádzajúci riaditeľ RTVS tvrdia, že bez nich tá sloboda nebude, lebo oni sú tou zárukou slobody. Pre koho? Ako teda? V tej súvislosti je zaujímavý názor mediálneho analytika Petra Žantovského, ktorý pripomenul uh, situáciu, ktorá bola v Grécku, kde bola verejnoprávna televízia na niekoľko mesiacov zrušená a následne obnovená, ale s tretinovým rozpočtom tretinovým počtom zamestnancov a obmedzeným priestorom pre rozhadzovanie verejných prostriedkov. A funguje dodnes, napriek tomu, čím musela prejsť. Takže tieto príklady z Európy, či Litva, či Grécko skutočne sú podnetom bez toho, aby sme obdivovali ktorúkoľvek z týchto krajín, ako sa to dá v praxi uplatňovať, pokiaľ ide o médiá. Pokiaľ ide o takzvané nezávislé médiá alebo skutočne nezávislé, ktoré režim odmieta alebo e, tie silové prvky, ktoré sú v tom systéme, no tak ich treba finančne ochromiť. Hráme sa na liberálnu stupinu demokraciu, čiže nejaký zákaz to bie do očí. Treba ich zničiť inak. No a na to majú scénar, na to malý scénar, majú o Veľkej Británii. Ochromiť nezávislé médiá. V tomto prípade také portály ako Zero Edge Federalist alebo Breitbart ako to vymysleli starmeroví ľudia teda britského premiéra ako na to ako odstaviť tieto zdroje napríklad na Twitteri, Paypale, Facebooku a ďalších platformách odstraniť inzerentov a, aby nedochádzalo k útokom na mainstreamové médiá tak mainstreamové médiá spochybňujú akékoľvek iné informačné zdroje Išlo tentokrát do médií ako do federalista Breitbart, na ktoré poukázal teraz v novej knihe investigatívny novinár Paul Holden, ktorý čerpal s ďalšími kolegami s Mattom, Tybem, Paulom, Takerom a podobne, pokiaľ ide o kampane, ktoré boli spustené už aj pred pandémiou, lebo vlastne v rámci pandémie im tiež nevyhovali tie názory, ktoré mali nezávislé zdroje. A spustil to politický aparát britského premiéra Starmera, a najprv sa zamerali na médiá, ktoré boli kritické k tomuto premiérovi a potom obratili pozornosť, to bol v rámci Britány a potom aj na konzervatívne médiá v Amerike, pred americkými voľbami v roku 2020. To bol koordinovaný projekt, ktorý fungoval pod ružkom anonymity a politického financovania. A tú operáciu, teraz to vychádza na povrch, tú operáciu riadil tzv. SFFN, či je Stop Funding Fake News. Stop financovaniu fake news, falošných správ, ktoré sú falošné, no ktoré nie sú také, aby som to pripodobnil situácii na Slovensku, ktoré nie sú v aktualitách v SME alebo v denníku N. No a to všetko, túto operáciu, stop financovaniu falošných správ, inicioval Think Tank, to už poznáme, Think Tanky, Labor Together, ktorý neskôr bol pokutovaný za nezverejnenie darov vo výške 739 tisíc libier. Len v priebehu troch rokov. Čiže nejaký think tank dostane obrovské peniažky, kto vie od koho, a financuje určitú operáciu proti fake news a snaží sa zničiť určité informačné zdroje weby. No a tieto finančné prostriedky pomáhali vlastne podporiť takú protimediálnu stratégiu, ktorá sa zameriavala na informačné zdroje od Veľkej Británie po USA. A takou figurkou, ktorá v tom teda figurovala vo výraznej miere. A takto to fungujú tieto veci. Ale jasne, že v rámci tejto praxe naši, naši pardon, žumpalisti na Slovensku písať nebudú. Morgan McSweeney, už, no, už aj meno ho niečom svedčí, ale v Slovenčine, politický stratek, ktorý sa stal Starmerovým, čiže britského premiéra, šéfom kancelárie a je jedným z najmocnejších nevolených osvob súčasnej laboristickej strany. No a tieto zverejnené materiály, investigatívca ukazujú, že práve ten fond čiže stop fungovaniu fake news a financovaniu bol vytvorený vysoko postavenými laboristickými politikmi a financovaný dárcami v radoch miliónov libier. To je ako keď sa u nás zrazu na nejaký projekt vyzbiera 600 tisíc. Máme obetových občanov. Nepochybne. Keď vyzbierajú pre nejakého bývalého moderátora takéto peniažky, aby ich mohol informovať. No a tento, táto operácia proti takzvaným fake news samozrejme, že mala anonimných aktivistov a v zákulisí si vždy dominoval tento Max Swiny politický strateg, šéf Starmerovej kancelárie. No a tento projekt dostal záštitu Centra pre boj proti digitálnej nenávisti, organizácia, ktorú takisto výhradne ovládal Max Swiny. A to sú presne tie termíny, s ktorými sa môžete stretávať. Boj proti digitálnej nenávisti, oni určia čo je nenávisť, alebo kto je nenávistník a čo je fake news. To sú tie metódy, ktoré sa používajú. No a potom tu máme politikov, ktorí nám budú tvrdiť, že naopak vy môžete dôverovať. Ďalší miláčik médií Barack Obama, bývalý americký prezident, nositeľ Nobelovej ceny mieru, Nikto nevie. No jedine, ak žumpalisti v redakcii Dejníka, ten, ty by vám vysvetlili, čo všetko Barack Obama urobil premiér. Ale tento bývalý prezident ešte teraz na jednej akcii v Umeleckom múzeu v Arkansase, kde teda diskutoval, obhajoval tradičné médiá, že im práve môžete dôverovať. Presviečal verejnosť aby verili, že hlavné médiá, teda médiá mainstreamové, tradičné a podobne, ako si o hovoria, šíria pravdu. A im treba dôverovať. Článok vo Wall Street Journal, ktorý bol uverejnený ešte v decembri 2024, už keď máme venovať, teda venovať pozornosť týmto médiám tradičným a veriť podľa opamovho odkazu, tak práve už vo Wall Street Journal odhalil článok, že poradcovia Bieleho domu izolovali do dokonca bývalého prezidenta Bajdna, od členov kabinetu, keď sa zhoršil jeho zdravotný stav. A takéto metódy sa teda používali, ale vtedy od nich neinformovali. A v tom Arkansase, v tom umeleckom múzeu sa Olivia Voltanova rozprávala s Obama a opýtala sa ho, na ktoré médiá sa dá spolahnuť. A Obama odpovedal, vlastne si myslím, že hlavné spravodajské médiá stále odvádzajú veľmi dobrú prácu, pokiaľ ide o prezentovanie faktov. Tak to je jeho názor, kto chce, nech tomu verí, ale stačí si porovnať situáciu, ktorá bola za predchádzajúceho prezidenta. Neviem, prečo sa vtedy Obama neozýval a nepýtal sa, že prosím vás, povedzte hlavné spravodajské médiá konečne pravdu o tom, čo je s tým prezidentom, ktorý je momentálne pri moci. Pretože teraz vychádzajú na informácie, Bieleho domu o zdravotnom stave Bajdna počas jeho funkčného obdobia. Biden vtedy viackrát uviedol, že hovoril s ľuďmi, ktorí už zomreli. Vrátane tvrdenia, že hovoril s bývalým nemeckým kancelárom Helmutom Kolom, ten zomrel ináč v roku 2017, a že hovoril aj s francúzskym prezidentom Mitteránom, ten zomrel v 96. No, korešponentka Fox News v Bielom dome však Heinrichova ešte teraz, tento rok v maji hovorila moderátorovi programu America Newsroom, že mnohí reportéri sa vyhýbali otázkam týkajúcim sa Bajtnovho zdravotného stavu. Pretože Bielý dom okamžite očienil každého kto bol skeptický voči oči Bidenovým schopnostiam ako prezidenta a okamžite spustili proti nemu kampaň, že to nie je spoľahlivý a kvalitný novinár. To sú metódy, ktoré zaujímavé, že Obamovi neprekážali, zaujímavé, že ani faktčekerom, overovateľom faktov neprekážali. To je vizitka toho, ako fungujú teda tieto spoľahlivé médiá. A po skladbe si povieme o jednej zaujímavej rodinke, Elisonovci, ktorí vytvárajú v Spojených štátoch veľké mediálne imperium. Len, keď si aj poviete, čo my s tým, no my s tým to, že sa preberajú tie informácie, že naši žumpalisti sa inšpirujú médiami zahraničnými a ako sa vytvára politika na základe majiteľov v týchto médiách. Ale po skladbe. Patúška si nalož, pretvárku lož a faloš A potom ich hoď z mosta do vody Bez pretvárky a falše Hneď by ti bolo krajšie Hneď by tu bolo viacej pohody A k tomu pridáš hátky Ach, to by boli sviatky Keby sa ľudia vadiť prestali Veď stačia dve, tri zvady A hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. na čo sú bez spory, čo vedú podaktory, a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, a ak ťa jazyk svrbí, tak si ho radšej o moč o víne. Klebety škriedky pláme, vykašlime sa na ne, vyrubme razom túto záhubu. A podraznícke nuly dostanú po papuli, dáme im jednoducho zámku na hubu. Doba tloška si nalož pretvárku, nož a faloš, a pekne zahoď všetko do studne. A rovnosť prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Počas celej relácie môžete písať maily na adresu studio zavináč Bodka. Spomínal som rodinu ktorí budujú veľké mediálne imperium, ktoré bude jednoznačne názorovo orientované a potom niečudo, že ako dokážu ovplyvňovať aj verejnú mienku a to nielen Spojených štátov, ale prostredníctvom týchto médií aj v zahraničí. Len sa ešte vrátim k tej dôvere v tradičné médiá, ako má napríklad aj Barack Obama. Ja som tú situáciu spomínal, ale treba si to pripomenúť, pretože ľudia zabudajú a žumpalisti veľmi radi vyťahujú tie príklady ktoré im vyhovujú a ti, ktoré im nevyhovujú v súvislosti s dezinfo streamom na tie rýchlo zabudnú. To je ten škandál britskej spoločnosti BBC. Potom ako denník Telegraf získal dokument, v ktorom podrobne opísal, ako sa táto stanica, ako táto stanica, verejno, no, kvázi verejnoprávna, v dokumentárnom filme zostrihala úrivky z Trumpovho prejavu zo 6. januára 2021 Úrivky, ktoré boli od seba vzdelené 54 minút, aby to vyzeralo, že podnecoval nepokoje v budove kapitolu, ku ktorým vtedy došlo 6. januára 2021. BBC sa Trumpovi ospravedlnila v liste šéfa a po zverejnení spisu odstúpili dvaja vysokí predstavitelia spoločnosti a uviedla, že dokumentárny film už nebude vysielaný. No ale svoju vlohu ideologickú si splnil počas To je, ako keď niekoho obviníte, roširí fámy, čas ľudí má tú tendenciu tárať ten nezmysel, bez lístka sa ani, či bez vetra sa ani lístok nepohne a podobne a už zostane špina na určitom človeku, nejde samotného Trumpa, opäť tu nejde o to idealizovať Trumpa a každého rozhodnutie a schvaľovať každý jeho krok. ale Treba poukázať aj na to, čo sa dialo za Bidená, čo sa dialo za, za Obamu, ako fungovala BBC alebo iné informačné zdroje, ako sa manipulovalo novinármi e, v rámci Bieleho domu. A mať o tom informácie a dokázať, porovna, dokázať porovnávať, ako funguje tento mediálny systém. Ale Ellisonovci, Ellison, upozorňuje na to Will Elden, Novinár, ktorý napísal veľmi zaujímavý článok v izraelsko-palestínskom magazíne nazýva sa Plus 972. A píše to o tom, ako s finančnou podporou svojho otca, technologického miliardára a výkonného predsedu spoločnosti Orejkel, Larryho Ellisona, syn David Ellison, nedávno zlúčil svoju spoločnosť Skydance Media s filmovou spoločnosťou Paramount. Ellison je 42-ročný magnát a jeho Ocko 81-ročný a sú najväčšími akcionármi a jedným z najbohatších ľudí na svete. A budujú impérium v oblasti televízie, filmu, spravodajstva a sociálnych médií. Takisto ľudia sledujú filmy rôzne, televízne relácie a tak ďalej. A to tiež formuje ich názor a pohľad na svet a politické stanoviská. Takže v lete za 8 miliard kúpil Paramount a spolu s ním aj vysielacú sieť CBS a uzavreli dohodu v hodnote 150 miliónov dolarov aj za online portál The Free Press. A jeho generálnu riaditeľku, proizraelskú komentátorku Barry Weissovú, vymenoval Ellison za šefredaktorku CBS News. Aké budú asi tie správy CBS News, keď je niekto vyslovene proizraelský? A Ellison dokonca sa o Weissovu zaujímal pre jej proizraelský postoj, čo potvrdil delník Financial Show Times. No a pod Ellisonovým, Ellisonovým vedením sa Paramount Skyndance, ako sa teraz tá spoločnosť po zlúčení nazýva, sa, vys, sa otvorene vyslovil proti akémukoľvek bojkotu izraelských filmov a filmových tvorcov. A Discovery vo svojom vyhlásení viedla, že bojkot izraelských filmových inštitúcií porušuje naše zásady týkajúce sa diskriminácie. A vedenie Paramountu zaradilo na čiernu listinu umelcov, ktorých považuje v úvodzovkách za otvorenie antisemický. Oracle, spoločnosť Larryho Ellisona, patrí medzi skupinu investorov, ktorí majú v pláne kúpiť aj americké prevádzky čínskej sociálnej mediálnej platformy TikTok v rámci dohody, ktorú schváľuje Bielý dom. A ak sa tieto dohody uskutočnia, výsledkom bude taká miera kontroly médií zo strany jednej rodiny, aká tu ešte nebola. Analytici tvrdia, že práve dohoda s TikTokom by mohla výrazne zmeniť informácie, ktoré milióny Američanov dostávajú o Izraeli. Ako sa vyjadrila, opäť sme pri Obamovi, Serech Harvicová, to je bývalá autorka prejavov prezidenta Obamu, sa vyjadrila na konferencii židovských federácií Severnej Ameriky, teraz v novembri. TikTok celý deň bombarduje mozgy našich mladých ľudí videami z masakru v Gaze. No a na konferencii, ktorú... Teraz nedávno zorganizoval izraelský deník Izrael hajom Hillary Clintonová, ďalšia postavička. Nazvala vážnym problémom to, že mladí ľudia sa o 7. oktobri, to je vojna Hamas-Izrael, a o tom, čo nasledovalo, dozvedeli zo sociálnych sietí, najmä z TikToku. Treba ovládať sociálne siete, je tu tá možnosť ovládať TikTok a Elisonovci nemajú s tým problém. No a na stretnutí s influencermi zo sociálnych médií v New Yorku izraelský premiér Benjamin Netanyahu hovoril o tom, že najdôležitejšie zbranie Izraela sú na sociálnych médiách. A opísal dohodu o TikToku s jeho 170 miliónmi amerických používateľov ako najdôležitejšiu akvizíciu, ktorá sa momentálne deje. Prostržiť Ellisonovcov. Ellison, mladý, je tiež významným podporovateľom izraelských záujmov. Napríklad v 2017. -tom daroval organizácii priatelia izraelských obranných síl 16 miliónov dolárov. A v 21. vtedajšia riaditeľka spoločnosti Orejkel, Safra Kacová, povedala izraelskému médiu Kalkalist, že záväzok spoločnosti voči Izraelu je bezkonkurenčný. Ak zamestnanci Orejkel nesúhlasia s našou misiou podporovať štát Izrael, potom možno nesme pre nich tá správna spoločnosť. No, a v tom istom roku, keď to vyhlásila, tak Netanyahu, vtedy bol ešte vodcom izraelskej opozície, ale tej radikálnej, dovolenkoval na Ellisonovom súkromnom Havajskom ostrove. Je Jasné tie prepojenia politikov miliardárov s určitým politickým zameraním, ovplyvňovanie médií a naši žumpalisti sa budú tváriť, že akáto objektivita a spr v rámci spravodajstva a médií panuje na tom vzorovom západe. No tentokrát sme pri Spojených štátoch. Pri predpovedaní toho, aký by mohol, ako by mohol nový TikTok fungovať, však zastancovia slobody prejavu poukazujú na potláčanie kritikov a nepopulárnych účtov. A TikTok, ktorý je pravidelným zdrojom správ pre 43% amerických dospelých do 30 rokov, to zistil prieskum Think Tanku Pure Research Center, je tým pádom zaujímavý, keď polovica dospelých do 30 rokov, takmer polovica osleduje. Americké židovské skupiny, ako Liga proti Hanobeniu, ADL, to je veľmi známa, a likviduje každého, kto si len dovolí uh, trošku zapochybovať o politike Izraela, už mesiace varovali pred TikTokom. A dokonca generálny riaditeľ ADL, to je tá liga proti Hanobeniu, ale len židov nesmiete. Jedinač môžete každého. Jonathan Grimblet mal rozhovor, v ktorom povedal, naozaj máme problém s TikTokom, problém s generáciou Z, ako sa hovorí, Gen Z. To je tá generácia od 97. do 2012. A naša komunita potrebuje venovať tomu svoju energiu a to rýchlo. No, David Ellison, tento miliardár, verejne hovorí, že politika e, nehra úlohu v obchodných rozhodnutiach. Hm? Pekné vyjadrenie, ale majitelia zvyčajne nevykonávajú nejakú priamu redakčnú kontrolu nad americkými médiami, ale odborníci varujú pred preceňovaním vplyvu Ellisonovcov, aj keď sa snažia rozšíriť svoj dosah zo CBS ešte aj na CNN. A to sú tie ponuky, ktoré spoločnosť Paramount Skyndance má, pokiaľ ide o kúpu Warner Brothers. CNN, samozrejme to bol tiež vzor, šumpalistovali už, už od 90 rokov, ako sa jeden zo zamestnancov vyjadril pre Denny Guardian v začiatku minulého roku. Táto televízna stanica má systémovú a inštitucionálnu zaujatosť v prospech Izraela. Tak vyzerá spravodajstvo. No a elesionovci sú ochotní robiť aj zásadné personálne zmeny, napríklad povyšenie Barry Weissovej, to je tá známa proizraelská, žurnalistka za riaditeľku CBS News. Na no tým pádom upevnia určitú politickú zaujatosť v médiách pod ich kontrolou. Takisto došlo k prepušťaniu v CBS News a hlavne tých, ktorí svojimi reportážami ako uviedol magazín Variety, tí, ktorí v reportážach mali protiizraelský nádych. No a medzi prepustenými bola aj skúsená zahraničná korešponentka Debora Peta, ktorá podrobne informovala o zabíjaní v Gaze a len nedávno podpísala novú trojročnú zmluvu. Ale vyhodili ju, pretože mala iný postoj. No takže môžu sa inšpirovať, Naši žumpalisti, naši, teda žumpalisti na Slovensku, nech sa inšpirujú, ako to vyzerá v Spojených štátoch, ktoré roky rokuce obhajovali, ako to tam mediálne úžasne vyzerá, ako sa čistia a vyhadzujú ľudia, ak lisonovci v spolupráci s izraelskými predstaviteľmi majú takú predstavu vo svojom mediálnom impériu, že nebudú trpieť protiizraelské komentáre alebo nepodaj nejaké postoje len a len proizraelské. To je ten kritický a nekritický prístup. No, David Allison sa stretol aj s hollywoodskými velikánmi na večeri na počes Davida Zaslava. To bol generálny riediteľ Warner Brothers a čo skoro ho zosadia z tohto trónu, keď vlastne to budú mať to mediálne imperium, len toto podujatie, kde bol David Ellison, kde boli hoľovickí hoľivudskí velikáni, riaditeľ Warner Bros., toto podujatie zorganizovalo Centrum Simona Vizentala. A vidíte, ako to všetko, všetko zapadá. No ale tento zaslav, David zaslav, generálny riaditeľ Warner Bros., hovoril o svojich postrehoch a o svojej skúsenosti s vlastníctvom vysielacej siete v Polsku. Už sme pri Európe A kritizoval cenzúru v tejto krajine a keď vyhlásil, že keď vláda kontroluje správy, je to koniec demokracie. Vtedy polská vláda vzdorovala tomu, aby takéto zahraničné vplyvy mali nejaký dopad na polské médiá a snažila sa vytlačiť týchto zahraničných vlastníkov, pretože tí presadzovali svoju politiku, ako vidieť Simon Vizental, David Záslav, David Ellison a všetko je to pekne vzájomne prepojené. Takže čo asi v tých médiách, aká verzia udalosti, dajme tomu, len z blízkeho východu, bude. Takže keď e, pronárodná vláda kontroluje médiá alebo respektíve nechce, aby ich mal niekto iný pod kontrolou, to je koniec demokracie. Ale keď miliardári s prepojením na izraelské vplyvové skupiny budujú, mediálné imperium, tak to nie konec koniec demokracie. To je všetko v nejlepšom poriadku. Dáme si ještě jednu skladbu a potom se pozrieme, ako Trump bojuje proti evropské cenzura. Sem pojďte blíž, lide, mraky se toulá a vlny se a spustí se dešť na 40 dní A prší a záchrany není Musíš plavat nebo skončíš Jak těžký kamení Každý ví Časy se mění Si básníka píšeš O tajemství snú a vidíš tak dál až do konce dnů, když pro pasy slov a na pouště věd, znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět, každý ví, časy se mění. Jsi státník, jsi císař a Víš kolik je zemí, tak tolik je vlád A kolik je států, tak tolik je měn A peníze znamenají mění A ten, kdo je má, může být zítra okraden Každý ví, časy se mění tátové a mámy přistúpte blíž sme vaše děti a sněd mi zlobíme a odmala nechce jít spát teď ke spaní vhodná chvíľa není je za pět dvanáct a čas nechce stát každý ví časy se mění Jsem mouky nic víc a bavou je čas, ten dos sítě v sen teď polapil nás je jemná jak mech a tenká jak vlas, a nikde s ní úniku není. Do denního spechu zní ní slový hlas. Každý ví, časy se miení. Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling. v záverečnej časti, predtým ako od 21.30 budete môcť telefonovať, maily môžete stále písať na adresu studio zavinačslobodnývysielac.sk sa pozrieme, ako Trump zasiahol, no, aspoň sa snaží zasiahnuť proti európskej cenzúre, teda proti ich nositeľom, ktorí by chceli pôsobiť aj v Spojených štátoch. Americké ministerstvo zahraničných vecí totiž to zaslalo svojim pracovníkom požiadavku, aby pri rozhodovaní o udeľovaní víz dôkladne preverili, či sa uchádzač nepodielal na cenzúre slobody slova. Ministerstvo vládza, sám prezident bol obeťou tohto typu zneužívania, keď sociálne médiá zamkli jeho účty. Nechce, aby takto trpeli aj iní Američania. Žiadatelia o vízum do USA, ktorí sa podielali na overovaní faktov, fact-checkingu, moderovaní obsahu, boja proti tzv. dezinformáciám v Spojených štátoch by už nemali nájsť prácu, aspoň o to sa usiluje administratíva prezidenta Donalda Trumpa v tej smernici, ktoré, ktorú Americké ministerstvo zahraničných vecí rozoslalo svojim konzulárnym pracovníkom sa uvádza, pokiaľ odhalíte dôkaz, že žiadateľ bol zodpovedný za cenzúru alebo spoluvinný na cenzúre či pokuse o cenzúru prejavu chráneného Spojených USA mali by ste dospiť k záveru, že je pre výzum nespôsobili. No a konzulárni úradníci za týmto účelom odhalenia týchto cenzorov sú vyzývaní, aby dôkladne preverili pracovnú históriu kandidátov aj ich rodinných príslušníkov, ktorí by s nimi cestovali uviedla agentúra Reuters, ktorá sa teda dostala k takomu, tu, tomuto dokumentu a ako uviedlo Americké ministerstvo zaničných vecí, ale komentári pre stanicu NPR, čo je verejnoprávna americká, nepodporujeme, aby do Spojených štátov prichádzali v pracovať ako cenzory umlčujúci Američanov. Trumpová administratíva totižto Európskej inštitúcie obvinuje z cenzurovania názorov, napríklad kritika migrácie to im vyčítajú, to čo som hovoril aj na začiatku pretože túto kritiku nekontrolovanej migrácie, ilegálnej aj ilegálnej, vlastne schovávajú za zámienku boja proti dezinformáciám a pokiaľ ide aj o slobodu prejavu aj samotný Trump aj členovia jeho administratívy uvádzajú svoje skúsenosti že technologické spoločnosti nespravodlivo útočia alebo majú za cieľ len a len konzervatívcov. Ak máte konzervatívne názory, nepriateľné pre liberálne elity, tak samozrejme, že máte problémy, ale akékoľvek liberálne, ultraľavicové, zelené, islamské, rôzne menšinové, LGBTI a zúrivé feministky a čokoľvek chcete, tí sú nedotknutelní, tí môžu písať, čo chcú, ako v prípade, čo bol názorný príklad Charles Kirk ktorého zastrelil študent počas jeho diskusie. Dis mal konzervatívne názory, nepriateľné pre mnohé menšiny alebo iných názorových ľudí, ale vždy to bolo o diskusii. Aktivista, priaznivo naklonený Trumpovi s konzervatívnymi názormi, navštevoval univerzity a diskutoval s liberálnymi fanatikmi, ale nedokázali ho argumentačne poraziť. Riešenie? Zastrelíme ho. Fanatik, ktorý žil s transrodovou osobou, mal tieto radikálne proliberálne názory, sa rozhodol, že ho zastreli. A reakcie nie len takých e, osôb ako on, ale dokonca prednášajúcich na vysokých školách niektorých novinárov a politikov, ktorí schváľovali atentát, tešili sa zo smrti Charlesa Kirkka. Je to zvrátené, ale zaujímavé, že tolerované. Ak by ste sa tešili zo smrti nejakého liberálneho politika, predstaviteľa alebo hlavy štátu, ktorý má blízko k týmto neoliberálnym pokusom a rôznym, rôznym názorom, ktoré odporujú či už tradíciám, konzervativizmu, odkazu civilizačnému a podobne a idú v duchu súčasných trendov, woke a progresivizmu, tak... Znevažovanie takého človeka je považované za nedôstojné, za primitívne, za vulgárne, ale v opačnom prípade to, že to páchajú tí ľudia, ale žumpalisti a pseudonovinári, respektíve prestituti, s tým nemajú problém. Keď už sú donútení, tak sa aj ospravedlnia, ako za Petra Šutca v Sme a podobne, jednou vetičkou, oni nemajú tieto názory, oni sa s tým nestotožňujú, ale potom, keď čítate ich príspevky, tak zase určitou sofistikovanou formou alebo veľmi opatrne tieto názory naznačujú. A niekedy sa nedokážu opanovať a použijú aj vulgárnosť a znevažovanie iných ľudí. Posedliaci, dezoláti, samozrejme všetci sú neonacisti, všetci slúžia Putinovi a to vyvoláva nenávisť. Ale keby to ostávalo len v rovíne ako vidíte, potom sa aj strieľa, likvidujú sa oponenti, No ale tentokrát v mnohých tých prípadoch, hoci sa straší ultrapravicou a podobnými termínmi, no častokrát teraz strieľajú práve stúpenci liberálnych, by som povedal, pokusov, transrovedého blúznenia a akýchsi záchrancov demokracie. A sú presvedčení, že majú na to právo. Horšie je, že žumpalisti ich v tom podporujú, Vária sa, že to nie je problém, čo vlastne vytvorili svojim spôsobom informovania. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a naďalej písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk ženy poslucháči, relácia Mediálny Wrestling, počuli sme skladbu o vruštine. No, pre určitú časť študentov na gymnáziu v Poprade, kde vieme, vznikol ten kriedový cirkus, by to bola zrejme strašná vlasti zrada. Že je to vôbec pustené vruštine. Nerozumeli by textu, nevedeli by, o čo ide, len treba zase pripomenúť, keď už tak pobehujú s ukrajinskou zastavou, opäť to nie je o to byť na strane niektorého z účastníkov konfliktu, ale už keď pobehujú s tou ukrajinskou zastavou, tak nech si naštudujú, že Zelenský celý svoj život rozprával rusky, ako komediant, keď zaujal verejnosť svojimi vystúpeniami, rozprával rusky, takže teraz by to už bol zrejme zločin, samozrejme, ale treba si pripomenúť aj minulosť a myslím si, že keď ide o hudbu, a pokiaľ ide o texty alebo jazyk, tak neviem, keby sme pustili niečo v ídyš, tak nás pridú asi vystrelať z moslimského bratstva. A zase keby sme pustili niečo v arabčine, tak zase prídu sionisti a takto by sme sa mohli donekonečna živiť tu nenávisť. A toto to štádium, ktoré teraz nastalo, že všetko, čo je ruské alebo všetko, čo zaznie v ruštine, Uh, aj taký Alexander Vysoký, alebo vlastne bola tá Okužavu za čo prenasledujú Nohavicu a ho vydávajú pomaly za agenta, neviem za čo, tak sa stráca akákoľvek súdnosť už. Ale kto vytvoril túto dusivú atmosféru? Kto sa na tom aktívne podielal? Novinári herci, ľudia z oblasti umenia. A to nesúvisí s tým, že kto je momentálne vo vláde alebo pri moci, alebo do akej miery vedia, o čo ide v konflikte na Ukrajine. Ale to, ako atmosféru a neznášanlivosť šíria. Pretože môžete nenávidieť, nenávidieť to je silné slovo, môžete kritizovať alebo nemať radi určitý politický systém alebo určitých politických predstaviteľov konkrétne osoby alebo politickú stranu, ale zamerať sa a kolektívne na celý národ, na všetku kultúru, na jazyk, čo sa deje v súvislosti s ukrajinským konfliktom a tak sa ľudia potom aj prejavujú, ale nielen na sociálnych sieťach, aj na chodníkoch písaním všetkým možným rôznymi plagátmi na demonstráciách. No ale vraťme sa teraz k našej relácii mediálny wrestling a k mailom, ak bude telefonát, samozrejme, budem reagovať na telefonát a vrátim sa k mailu Technik ma upozorní. Takže prvý, prvý mail. Dobrý večer. Neobhájujem tých strelcov v Austrálii. Neobhájujem vraždiacich moslimov, ale ani židov, ani neonacistov na Ukrajine, ani iných radikálov. Samozrejme, ani vraždenie v mene štátneho terorizmu, ale tri výkrišníky. Viete, prečo strieľali? Nebolo to náhodou kvôli židovskej genocíde v Gaze? Čo keď tam mali rodinu a Izraelci ich povraždili? Takže netreba zovšeobecňovať poriadneho poznania udalostí. Súhlasím s vašim názorom v tom smere, že nemožno obhajovať a násilie pácha jedna aj druhá strana. Ja som to dával predsa do súvislosti, že keď e, strieľajú ako v Paríži v hudobnom klube Bataclan, kde sú ľudia na koncerte a kde hrá hudobná skupina roková, tak tá palestínčanov nezabíjala ani tí prítomní, ktorí sú tam. Ani Vianočné stromčeky za to nemôžu. Ani Vianoce za to nemôžu. A hľadať tam dôvod a útoky dopichávať ľudí na ulici len tak náhodne, čo sa častokrát deje, ale vidíte, čo stvárajú médiá. Každý je psychicky narušený. Len hodou okolností je to moslimský fanatik, ale je psychicky narušený. Chápem, bojujú proti sebe. Desať ročia. Je to dôsledok západnej politiky, čo urobili s územím, na ktorom je Izrael, kde si Izrael povedal, že to je jeho historická pôda, oni majú právo, teraz budujú veľký Izrael, čo stvárali palestínčanom, samozrejme. Už keď ideme do minulosti, keď sa často hovorí o tom, ako sa tu vypaľovali dediny a čo sa dialo, takisto môžeme povedať, čo sa dialo vo Vietname dedina Milaj a čo tam stvárali Američania. Ale Deir Yassin, to je ten výknišník, kde pozabíjali ľudia, hádzali do studne a robili to židovské komanda Irgun a Stern. No a samozrejme to, čo je tá nálada medzi sionistami a ultrasionistami, ktorí nepovažujú Palestinčanov za ľudí, to chápem, ale neviem, či títo dvaja mali nejakú rodinu a v Austrálii, ktorí sú či to neuviedli, neuviedli, odkiaľ boli, to nemuseli byť palestínčania. Neviem, čo majú Filipínci, ktorí majú tam islamských fanatikov spoločné s palestínčanmi. No jedine samozrejme islám, vieru, no a bojú proti Izraelu až kde si na Filipinách. To, čo som naznačil, a chceli bojovať, tak mali ísť tam na to územie a tam bojovať. To je podobne ako u nás, keď takzvaný mier Ukrajine chce nekonečnú vojnu a zbranie a peniaze a zabíjanie Rusov a nekonečná vojna až do konečnej poražky Rusov, tak nech idú bojovať. Tak nech idú bojovať, áno, ako to Fico povedal poprackým študentom, ale dobre, tak študenti nepojdú bojovať, ale keď sa oháňajú a sú takí vlastenci ukrajinskí a nie progresívci vlastne, inšpirovaní, no tak nech idú, alebo teda aspoň Nemusia bojovať, ale nech idú do zázemia, a nech, neviem, zásobujú potravinami, nech sa venujú o, ako ošetrovateľky tie dievčatá, ktoré tam boli, keď už tak veľmi chcú tú vojnu. Na tomto prípade takisto. Tá nenávisť a nenávist židovsko arabská samozrejme, že má svoje korenie, pacha sa na teror na jednej strane, na druhej strane, nerobme si žiadne ilúzie, takisto ako existuje islamofašizmus, je sionfašizmus. Oni to neradi počúvajú, tí politologovia a všetci tí liberálni táraji, ale presne tieto metódy používajú a vo svojej nenávisti tak, ako jedni všetkých považujú za gojov a tí druhí za kafírov. na no, v tejto nenávisti, ale tá nenávisť dopadá na krajinu, ktorá s tým relatívne nemá nic spoločné Na jednej strane, ako príklada Austrálie, teraz sa vyčíta Austrálii, na jednej strane áno, hrdina Sirčan, ktorý tam vytrhol zbraň, ale že je to dôsledok toho, že Austrália umožňuje antisemitizmus a kritiku. Takže politika Izraela je nekritizovateľná, Politika izraelských je nekritizovateľná, sionistov, ich prípadné názory o nadradenosti a vyvolenosti národa. A muslimovia zase na druhej strane tie si nerobné ilúzie. Neveriaci sú pre nich menej cenní a je dovolené všetko. Takže keď sa stretnú dve takéto sily, plné nenávisti, plné pocitu nadradenosti, tak samozrejme, že bude konflikt. A je permanentný konflikt. A nielen od vzniku štátu Izrael od 1948, ale už predtým 20-30 roky osídľovanie, ktoré, ktoré podporovala Británia, sionisti z Británie a podobne, tak to, do, to, to vyústilo až do tejto nenávisnej situácie. Ale prežívajú to západné krajiny. My našťastne nemáme takéto arabské osadenstvo, ale práve v západných krajinách, kde je silná židovská skupina, kde je aj vplyv židovskej lobby, pochopiteľne, a kde je mnoho Arabov, no tak tam, respektíve Moslimov, no tak tam sa vytvára ten konflikt. A nerieši sa už len na území, pokiaľ ide o Blízky východ. Ani sa neriešil, pretože Američania ako najväčší spojenci Izraela, samozrejme, že v tomto, ich Arabi vnímali ako Riša Satana a podobne, títo zase ako Rišu Zla. A viete, to sa vzájomne, vzájomne sa podnecuje väčšia a väčšia nenávisť, to zabíjanie, ale ako naozaj, nech sú, kto sú, ale na pláži tam strieľať nejakých bezbranných ľudí, respektíve opačná strana, keď zautočí na iných bezbranných ľudí, no tak potom vzniká podmienka na občianskú vojnu a horieť budú všetky krajiny. Ale potom sa musíme tomu brániť a na územie zvrchovaných štátov nepripúšťať ani jednu, ani druhú komunitu, keď vieme, že sa pobijú medzi sebou. Obrazne povedané, keď viete, že spolupracujete napríklad s dvomi ľuďmi a viete, že keď budú v jednej miestnosti, tak nikto nezabrání tomu, že si nepojdu po krku. Tak musíte robiť určité opatrenia pretože to nevyriešite len slovami, keď viete, čo sú to za násilné, agresívne typy, z ktorých nikto neustúpi. Dobrý večer, do príka... vás, aby ste sa hlási, Máme telefon do štúdia, pán Huďo. Áno, nech sa páči, hovorte. Pozorujem na svojom, aj poslucháčov. Ja by som sa chcel ešte vrátiť, ak sa dá tej, tej cenzure na TikToku o na tých sociálnych sieťach. Tak to by som ja naozaj pesimista povedať, že si nemyslím, že ten, ten krok tých helisonovcov a teda toho konzorcia tých investorov bude mať nejaký, nejaký reálny efekt, pretože ja pesimista si v poslednej dobe naozaj všímam, že to, čo bolo pred rokom alebo po rokom ešte nemožné na sociálnych sieťach, je teraz húfom. Jednak či sú to komenty voči akýmkoľvek skupinám, ale hlavne na, na sociálnych sieťach, hlavne na Instagramme vzniká kvantum videí, kde, kde sa vyzýva k takej tej pôvodnej európskej kultúre, kde je normálne nejaká symbolika, kde sa uvádzajú nejaké, o, nejaké fakty o, o určitom vyvolanom národe. A už je toho toľko, že je evidentné, že to nestíhajú kontrolovať, nestíhajú to mazať, nestíhajú s tým bojovať. Hej, takže, takže možno otázka, či či ten ich krok bude mať nejaký zmysel a, a či už toho není naozaj toľko, že tu ľudia už toho má plné zuby. Pretože naozaj, keď sa pozrieme dva roky dozadu, tak toto sme nevideli na sociálnych sieťach ani o Takéto kvantum ideí, kvantum komentárov voči týmto skupinám. Takže možno tvoj pohľad na to, či sleduješ tento fenomén, ktorý vzniká za posledný povedzme, rok, a čo si o to myslíš. A teda samozrejme aj ak sa zapoja do rozhovoru. Ďakujem za otázku. Samozrejme, vyjadrim sa k tomu. V súvislosti s Elisonovcami, nemyslím si to vlastne, čo si aj naznačil, že totálne ovládnú TikTok. Ale tu išlo ten princíp, že jedna miliardárska rodina napojená na izraelské politické kruhy rozširuje svoj vplyv, dosadzuje svojich ľudí do CBS, časom do CNN, bude ovplyvňovať produkciu filmov a podobne, tak sa zameria aj na sociálne siete. Či sa im podarí totálne ovládnuť nejakou cenzurou? Keď sa pozrieš DSA a o digitálnych službách, Európska únia sa snaží. Už príjmajú rôzne. Eko, najnovšie majú obranný štít európsky proti dezinformáciám. Jasné. Zatiaľ, veď, že sú sociálne siete, to je fajn. Ináč by sme mali len mainstream. Alternatíva by tiež nemala... Uh, takéto možnosti, ale DSIE, EU a rôzne ďalšie ich projekty sú o tom, aby strpčovali život na sociálnych sieťach a dávali aspoň miliónové pokuty a odrádzali od tohto vplyvu. Svojho času nie je žiadnym tajomstvom, však Zuckerberg, keď hovoril ako pod vplyvom Bieleho domu, cenzurovali informácie o covide, čiže tam bol ten vplyv, zoberme si, čo písal Twitter, či má niektorá maska, lebo nemá, odkedy je X, X, teda sociálna sieť X, tak sú tam rôzne názory. Nie sú cenzorovaní ani Bidenom, ani Bielým dom, Jasne, vyčíta sa im ultrapravicové názory, nenávisné, dezinformačné, no ale to sú tí, ktorým, ne, ktorým nevyhovujú názory určitého druhu. Takže tie snahy, tie snahy ovládnutie sociálnych sietí tu boli a ešte aj budú. Samozrejme, že cieľom je digitálna tyrania a kontrola obyvateľstva v každom smere, ale... X zatiaľ funguje, naznačuješ TikTok, takisto, Instagram a tak ďalej, ale tie snahy to budú. Tie snahy budú oni vyvíjať, aby kontrolovali názory, aby pranierovali, dávali rôzne tie bany, to je ešte to najmenej. Ale dávali tie miliónové pokuty a postihovali tých, dá sa povedať, technologických gigantov. Ale zdá sa, že pokiaľ má niekto peniaze a má zaujímavé akúsi nezávislosť, nechcem veľa byť Maska, ale to musím povedať, že vďaka Maskovi je, čo má množstvo iných negatívnych rozhodnutí, alebo nemusí vyhovovať vo všetkom, ale vďaka nemu je X slobodná platforma. A keď to bol Twitter, tak bola totálna cenzúra, rušenie a tak ďalej. To súvisia aj s tým rozhodnutím ministerstva zahraničných vecí, že to isté prežíval aj Trump, potom založil vlastnú siedť, social truth a podobne. Ale dobre si to naznačil, že dúfajme, alebo verme, pesimista, nepesimista, že nezvládnu takýto moloch ovládnuť, ale tá snaha tu je. Len dodám na záver, Elisonovci majú tie peniaze a snažia sa o niečo. Či sa im to všetko podarí? Určite sa im to čiastočne podarí, pretože majú kontakty na Bielý dom. Nie žiadnym tajomstvom, že Trump je prosionisticky v tomto smere. Je, samozrejme, majú kontakty na Izrael, majú svojich ľudí proizraelských žumpalistov, majú obrovské prostriedky, takže snažiť sa budú ovládnuť ten priestor no a teraz si vybrali TikTok pretože tak ako to zaznelo 43% Američanov do 30 rokov osleduje dúfajme, že sa im v tomto komukolvek, že sa tá cenzorská snaha nepodarí nikomu ak stačilo v poriadku ak nie, kľudne sa ozvie alebo píše takže áno, to čo sme hovorili o Austrálii nikol si neidealizujme ani jedných, ani druhých ale vraždiť v nejakej krajine, ktorá vám dala možnosť slobodne žiť, alebo teda slobodne podnikať, alebo dôstojne žiť, tam vraždiť a vyvolávať občiansku vojnu. Kto chce ísť bojovať, nech sa páči, sú priestory, kde sa dá bojovať, dá sa ísť na Ukrajinu bojovať, dá sa ísť do Gazy. Kto chce a chce to riešiť vojenský a násilne, má vojnový priestor. Ale toto nie je riešenie. A moslimovia sú nebezpečenstvo. Veď sa to prejavuje tak, ako som spomínal tie jednotlivé veci, či v Magdeburgu, alebo v Paríži. Aby sme sa my, väčšinové obyvateľstvo so svojimi tradíciami báli niečo sa To už nemá nič spoločné ani s Gazou, ani s Izraelom. To už je zase o niečom inom, ale to súvisí, samozrejme. Pekný večer. V predlhšej relácii Áno. Pán Nech sa páči. dali návod. A pospolitému ľudu, alebo všetkým nám občanom, aby ignorovali, ako ste hovorili o tých médiách, na v tej a v tej hnojke, to je jedna katastrofa, čo tam odvysielajú. A tie ľudia to žerkajú a papkajú to, že či by sa nedalo nejako ešte do eteru povedať o ľudia, či to nevidíte, že sú to bláty a že si to nezmysli, čo tam vysielajú. K tomu by som poprosila taký maličký podnet, nech ja, je to niekto proste tu hovorí, ako ste hovorili. Vedie to všetko zmanipulované, nahrať, že... Takže ďakujem za vaše vysielanie. Pekný večer. Ďakujem. Tých ľudí, ktorých... Uh ktorí sú takto, čo by som povedal, fanaticky oddaní mainstreamu, častokrát, často, keď človek debatuje, neberú argumenty. Oni zase tvrdia, že my nemáme argumenty a neberieme tie argumenty, ktoré napíše denník alebo aktuality.sk. Existujú žiaľ nezmeriteľné tábory, s ktorými nepohne nikto. Sú ľudia, ktorí podplyvom argumentov a faktov a uvažovania, sú ochotní zmeniť názor. Ja hovorím, na tom nie je nic keď niekto zmení názor, ale nie názor preto, že máte z toho finančné výhody, kariéru alebo na úkor niekoho, len aby ste si vy polepšili, ale kto vie, či tomu veríte alebo nie. Ale je to v tej chvíli výhodné. Nie na základe toho, že ste sa dozvedeli, o čom ste doteraz nevedeli, alebo čo vám zatajovali, alebo k čomu ste sa nedostali. Tak tam sa zmení názor. Výzvy vy môžete robiť akékoľvek, ale myslím si, že o tom je relácia, sú aj rôzne informačné zdroje. Ja nie som guru, aby som vyzval Davy, že majú nejak inač uvažovať alebo majú sa zmeniť. Je to na každom z nás. Na každom z nás a podnety vo svojom okolí, ale ako hovorím, dáte niekomu podnet, ešte sa ani nezamyslí. A povie, to je ruská propaganda, to sú dezinformátori, to sú dezoláti. Či je to vakcína, či je to otázka vojny, či sú to ekonomické otázky, či sú to rôzne rodinné klany, nie, niekto automaticky odmieta. Takže pokiaľ, pokiaľ je niekto ochotný premyšľať a čítať rôzne stroje, tak to vždy závisí na danej osobe. Takže, idem k mailom. Pekný večer, v predošlej relácii som vám odostal otázku, ktorej som si zmýlil meno. Mal som na mysli Arpada Šoltesa. Viem, ja som to pochopil a Bardy no, Keď spolupracovali a sú v jednom klane, dá sa povedať tak niečo. Obom aj všetkým posluchačom sa ospravedlňujem. Peter. Vieme Peter, chápeme to. Ďalší mail... Nechcem robiť reklamu LSD, lebo vlastnú skúsenosť nemám. Ale prečítal som o tom dosť veľa informácií a preto si nemyslím, že prilonovať LSD k tej skupine ľudí je nešťastné a je veľká úražka látky LSD. Toto píše napríklad Wikipédia. V 50. rokoch 20. storočia sa začal masívny výskum účinkov LSD na ľudský organizmus. Napríklad skúmali jej vplyv na schizofrenických pacientov a úspešne experimentovali s jej použitím pri liečbe alkoholizmu. V 60. rokoch sa začali užívať masovejšie ako podpora tvorivosti a na rozšírenie vedomia v mnohých pracovných odvetiach, hlavne umeleckých. Ďakujem pekne za reláciu. Dobrú noc, Kornel. Dobre, Kornel, beriem, že na čo všetko slúžilo LSD. Samo Samozrejme, nebudeme propagovať drogy, ale pri niektorých chorobách alebo utrpení je aj tráva, a teda myslím, marihuana prínosom o tom v pohode. To sú tiež debaty, ktoré si vyžadujú znalosti a adekvátne argumenty. Ale ja som to používal v súvislosti s tým, tá LD všade, liberálna demokracia, liberálna demokracia. Tak v rámci toho, som to ESCO, teda vysvetlil tak, ako som vysvetlil, pretože je tam značná časť stupidity, je tam značná časť degenerácie, dá sa povedať. No a celkovo tie drogy predsa len, aj keď sa tu hovorí o rôznych pozitívnych účinkoch, v konečnom dôsledku nemajú tie pozitívne účinky. Tí ľudia, keď aj v tých 50. -tých rokoch a vieme, hypiz a tak ďalej, to nebolo len LSD, rôzne hubičky, rôzne inalátky, až teda si ten mozog úspešne vymazávali a vyhovovali systém, lebo spetovaný dávna v úctoku neurobi nič. Neohrozí nikoho. Neporazí systém, ani nemusí. Jasné, protivojnové demonstrácie vo Vietname, teda protivojnové demonstrácie proti vojne vo Vietname mali vplyv, ale všimnite si ďalší faktor. Novinári, ktorí vtedy pôsobili v Amerike, kritizovali tú vojnu. Oni neospevovali tých vojakov, ani opisovali tragédiu a naopak brojili herci a tak ďalej. U nás? U nás každú americkú agresiu podporovali vždy novinári. Každú jednu. A dnes už aj herci vojnu na Ukrajine. Lebo to vnímajú tak, že tým pádom sú na strane Rusov a nemajú ten náhľad. Že v podstate tí, ktorí chcú mier, ak to majú v Čechách, chcí mírove, to sú tí negatívni a zlí. No tak to je takéto chápanie. No a máme tu ešte jeden mail. Od Batoryho, jasné, Škandinávia, Black Metal. Pozvali ste už niekoho z malých politických subjektov, ktoré sú diskriminované a nedostávajú nikde priestor, keď už máte dvere pre každého otvorené bez rozdielu? Čo si myslíte o ministerke kultúry Šimkovičovej a jej práci na ministerstve? A koho by ste nominovali na post STV? Viem, že sa to tak už nevolá, ale pre mňa to stále bude STV. Koho by ste nominovali do rady STV? V prvom rade, ja som otvorený diskusii a treba si aj uvedomiť, že toto nie je ako politicky diskusná relácia. Jasné, že tu politika je. Vo všetkom je politika. Ja tvrdím, či je to šport, či sú to rôzne záujmy, či je to história, umenie. Všade sa tá politika prejavuje. Ale toto je v rámci mediálneho wrestlingu. Čiže ten hosť musí mať niečo spoločné s médiami. Aspoň v tom zmysle, že má negatívne skúsenosti či už so žumpalistami, alebo tým, že ho médiá ignorujú, ale má čo povedať, má určitú by som povedal verejnosť, ktorá je na jeho strane. Takže mal som tu z Čech, tie, takisto hosti, ktor ktorí súviseli s politickou situáciou a sú v Čechách napadaní médiami. Takže ja nemám problém ako niekto malé politické subjekty, neviem koho myslíte, slovenské hnutie obrody, alebo to je jedno, e kohokoľvek, ktorí sú v nemilosti, mainstreamu, je dôležité, že aj z akých dôvodov a nie je problém viesť nimi diskusiu. Ale ako hovorím, to nie je o 5 minút 12 ani na telo, ani v tomto duchu relácia, ale to, čo ovplyvňuje cez média vedomie ľudí, ako ich usmerňuje, čo sa týka volických záujmov, názorov, ideológie a tak ďalej. Mediálny wrestling. Ktoré médium, prečo a ako, aké má zámery? Uh, pokiaľ ide o ministerku kultúru, kultúry Šimkovičovu, povedal by som, um, nedá sa stotožniť s každým rozhodnutím. Jasné, že progresívci by nenávideli každého, kto by tam bol. Či by to bola Šimkovičová alebo nie. Každého, kto, kto by odmietal ich spôsob uvažovania v kultúre, ich agendu LGBT, ich progresívne tendencie, ich vnímanie toho, čo má byť v galeriách, aké je výtvarné umenie. Nie je žiadna cenzúra, pokiaľ ide o divadelné predstavenia. V divadlach im nikto nezakazuje, čo majú hrať. Nevšimol som si, že by režiséri nemohli nakrúcať filmy, že na niečo sú peniaze a na niečo nie. To je ďalšia otázka. Predtým tá liberálna mafia sa pekne zásobovala peňažkami a dávala si na svoje projekty. Je to takisto, len ide o politické zameranie. A teraz sú nešťastní z toho, že nemajú tú dojnú kravu a nie sú podporované ich aktivity a nebodaj ešte tieto progresívne perverzity, ktorých, z ktorých sú inakosť a podobné veci. Veď majú svoje kluby tam, nech si robia inakosť. Prečo to musí byť divadle? Prečo to musí byť národnom divadle? Divadle Paola, Orsaga, Hviezdoslava? Prečo v slovenskom rozhlase musí vysieť obraz, kde slovutný režisér Bebiak, ten obraz je o tom, tam drží za genitálie svojho mladšieho partnera a to má byť. Tak nech si to vystavujú vo svojich priestoroch, prečo tým otravujú verejnosť, ešte škôlka, by to mohlo byť. Takže toto ich uvažovanie je zvrátené. A že robí rôzne opatrenia Šimkovičova v tomto smere, nech by ich robil ktokolvek, ich by dráždil, provokoval a protestovali by Aj na základe toho, že chcú inú vládu a vládu progresívcov. Ale rôzne personálne otázky, rôzne finančné záležitosti, pokiaľ ide o Ministerstvo kultúry, Určite sa nedá všetko automaticky schváľovať len preto, že tam nie sú progresívci. Určitý spôsob reprezentácie, prezentovania sa na verejnosti, vyjadrovania, štýle obliekania, rozhodnutia, ako hovorím, rôzne personálne, to si myslím, že je na samostatnú reláciu o kultúre a o ministerstve kultúry. Je to uhol pohľadu. Koho na post riaditeľa STV? Pozrieriteľa STV je momentálne vždy politicky zameraný. Môžete navrhovať kohokoľvek, ale musí mať politické krytie, pretože o tom rozhodne parlament. Takisto dorady sú dosadzovaní ľudia, takisto s určitým politickým krytím. Takže vždy je to o politike. Kto sa dostane k moci, kto má tie páky, aby tam dosadzoval. Či už sebeoddaných ľudí, alebo aspoň čo by bolo prínosom Ľudí, ktorí nie sú oddaní nikomu politicky. A pokiaľ ide o riaditeľa televízie, nestačí len, že je nadstranický. Že má, dajme tomu, pronárodné cítenie. Ale musí to byť špičkový manažer, čiže ekonomický faktor. Nie môže sa obklopiť všelijakými ľuďmi, ktorí mu toto umožňa. Nemá to byť len reprezentatívna postava. Ale musí to byť aj dobrý ekonom, aj dobrý novinár, aj dobrý psycholog, pretože musí vedieť spolupracovať s tými ľuďmi, vôbec oslovovať verejnosť. Môže sa obklopiť rôznymi odborníkmi, môže sa poradcami obklopiť, ale on je tou vizitkou, tou tvárou, takže ja vám konkrétne meno nepoviem, lebo nemám nikoho takého, že by som loboval za ňo. A to by sa aj prejavilo, že tento človek mi vyhovuje prečo. Samozrejme. No a v rade STV ja si myslím, že Teraz to zloženie, ktoré, ktoré tam je, samozrejme, že to, čo stále hovorím, ale je to tak, tiež má určité politické zafarbenie, ale sú tam aj ľudia, ktorí tam nie sú z politických dôvodov a myslím si, že e, to zloženie Rady STV by malo byť vyvážené, čo sa týka aj politicky, aj názorovo. Tu vidím len jeden, nie že vidím jeden, ale tam je ten problém, že keby v Rade boli všetci, liberálne a progresívne orientovaní, tak by kašľali na nejakú objektívnosť alebo nezávislosť. A takisto, keď je tam druhá strana, tak im kašle na tie ich progresívne zámery alebo oháňanie sa Európova a oháňanie sa nejakými európskymi hodnotami, pokiaľ ich sami ani nedodržiavajú. Takže je to, či je to rada, či je to riaditeľ, je to politický zápas. Ale končím to poslednou vetou. Tým najväčším nebezpečenstvom v súčasnosti je, to takzvané progresívne smerovanie. Napriek tomu, že tí, ktorí mu oponujú, sú aj skorumpovaní, aj si sledujú svoje osobné ciele, aj sa obohacujú na úkor ostatných, to tiež nie je riešenie. Samozrejme, najhoršie je, že máte na výber medzi zlodejmi a rozkradačmi a na druhej strane medzi psychopatmi a perverznými osobami. A tam je ťažké riešenie, čiže musí prísť niekto úplne iný. A kto? To je na každom z nás. Ďakujem vám za pozornosť. Čas vypršal. Relácia skončila. Keďže sa počujeme až pred novým rokom, tak želám príjemné Vianočné sviatky, bez strachu, bez obav, v rodinnej pohode, s úsmevom, šťastím a zdravím. Ďakujem vám za pozornosť. Do počutia.